Att du snart ska lämnas stan. Över tid och tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Hallå och välkommen! Ring 112 Bra där, 112 112 Va? Varför sa du 112? Ja, det är poddummen 112 Jaha Ring, ring akuten <skratt> <skratt> Är jag lite Podden måste in på akutvård <skratt> Är lite disträn ut Så är det Så finns ledning. en anledning jag tänkte... Titta för djupt i lådvinet <skratt> Jag tänkte vi skulle... På vi skulle Samtidigt Under själva podden Så ska vi ha en live rapportering <skratt> Live rapportering? Ja Från Modo, Modo Sparrow <skratt> de... <skratt> Nej. Äh. Ja, de, de leder med 1-0 11-47 in i andra Stabil ledning 12-01 Vad kollar du någonstans? Det är på Stats, okay. Okay. Är det på Om det här betyder puckinnehav som det kanske kan göra Så i första så hade eh, Västerås då hade 56% Mm -hmm. Moder 44 Och hittills i andra Ja det är samma, samma i andra 56-44 Men det är väl ingenting man tvunglas <laughs> över <laughs> Nej Mårskytten Patrik Karlqvist Ja alltså, Alldeles var, var jo, du? jag tal alltså Jo Vad kollar du på? Du kollar på Text-TV Tv-tv -tv. <laughs> Text Sertälje leder mot tingsryd kan jag säga också 3. 1 Ett omstår det här Ja. Morakalskoga 3-0 Pampen vita hästen 1-2. <laughs> ja det fick pajaserie. Björklöv och Oskarshamn. det är lite småroligt ändå med Pampen och, och sorry, rosa Pampen, ja, nej vita hästen. <laughs> en av är är de små roliga grejerna är nya tröjor. Det är snyggt. Och gamla såna mode ja. Egentligen så borde de ta tillbaka de gamla hjälmarna de hade när man i den här runda. Ja, Aha, vad hette de? Northland? Nej, är det det? jag tror det. Äh, jag vet inte. Jag de var verkligen kortlivade hjälmar i alla fall. Men var det då de hade bara sådana M... Ja. M-sport-loggan, ja. Mm. ja. men M-sport var det modersport? Det valde i början, för det, det står att de hade precis den här skylten också. Modersport, M-sport. Liksom. Och in, innan det hette M-sport, den affären för loggen i jag tror att den blev M sport sen. Är mm. så fanns det någonting en affär som heter ihåg den? Setab Alpin? Ja, nu säger. Jag. Och där kan man köpa golfbollar, fast min har någon konstig anledning. Okej, okay. jättestor inriktning. Hade du många golfbollar? Ja, jag hade ett många golfbollar. Men jag, jag, jag gick inte hela vägen, det lossade. Det, det spelar ingen roll det hon det jag, jag höll ju inte. Jag höll inte hela vägen. Men konstig kombination med min golf som heter då och Alpin. Ja, Var, hur avgör vilken boll du ska köra Och då hur? Ja, men då spelar, spelar han en runda på 18 mm. På sitt Eller på Gnistan säger Var, vi, Hur kunde du vilken boll du ska köra med? Nej, men till exempel om man skulle ha Om man hade en smal Som en brevlåda som man skulle in i mm. Då måste jag ha en boll med lite studs Mm och skulle, man ha till exempel, och skulle man ha så att man valla på vissa grejer Då kunde man ha en hårdare boll eller Lite mer studs, fast ja, inte för mycket Nej, ja, det var och, lite. Och, och, och så hårdheten på, på bollarna Vad fick man ge för en boll? Vad kostar en boll då? Alltså? Det var, nej, det var ju riktigt. riktningen gick de säkerligen på en Vad kunde man kosta? Kunde det kosta en hundring kanske? Oj, på den tiden? ja, ja, ja. Det det ju säkert. säkert 400 spänn Ja, men alltså, det, var ju, det var ju svindyrt ett... Nej, jag, jag, jag köpte nog ja. Fast men, jag, jag hade Inte så eller, för, för Ett tag, men jag hade Det blev att man köpte ju bollar ändå sådär. Men ett tag så då var det bara att man fick spela med tre bollar mm. På, på Man national... väljade ut tre stycken ja, så att, Och så fick Okej. man anmäla dem liksom, i sekretariatet Innan ja. man hämtade protokollet När man gick ja. ut på tävling och, och Då körde det med En en som, en som var hård så sådär Och så en som så lite mm. Och så kör de en Bara en sån kioskboll alltså. mm. Ja, för den var perfekt På bana två på, på City mm. Varför det? Det var, en, den var en, en Speciell lite småsvårbana mm. Och den gick, den gick bra att, att köra där Det kunde man alltså slå vad som helst så och in Om det var lite halvkall All right Eh, rapportering hittills eh, Powerplay Förmodo 14.05 Fortfarande 14.22, det är bra uppdatering här Hur uppdater snabbt uppdaterar det här? Det här är inget särskilt bra, det är ju gammal text tv här, ja. här är den här... Vad, vad är det för sajt då? Stats STAT, inte stat Utan stats Stats.svehockey.se Okej Ja Kommer att följa SHL-stenort nu också? Ja, precis som jag, håller, som jag följer Manchester. Ja, men jag menar, SHL är ju inte det här. Nej, ja, ja, ja, nej just det, nu äh. bland ihop det. SHL kommer jag inte följa alls. Nej, inte jag. Jag kommer inte läsa en rad om det, tror jag. Nej. Om jag inte följer och, och, och, du Manchester? Är du och seriös skul, är det? Vad skulle jag läsa en rad? Skjut mig. 12 Så Sådär är jag! Underbart! Modo! Modo hockey. Det är... Är så nästan Henrik Björk, Henrik, Henrik Björkman alldertå så. Alltså. Nej, det är nog det ser det ut. Fascist Potter Karlqvist. Han är kung Potter ja, Karlqvist. Jag har alltid sagt han kommer att ut kom blomma ut i år. Kom och I, jag, jag såg Näsan hade skrivit någonting om han en bild på vad heter han? på Skröder om mm. sin dotter. Ja. Och varför bor han ju vilka så han bosatt sig där? Jag pratar han? ju om Uvigsmån. Var ingen aning. Det var någonting om att de, han man hoppat att han skulle skriva på. Det är 37 år, 38 kanske. Jo, men då skulle han kunna göra. I all svenska, i ja. PowerPlay istället. Jag har inte Fast när han var med Henrik Björk, Björklund istället. Och prata med äh, Ja, vad bra. Så bra, ut, så bra. Ut. Mycket bra. Jo, vad sa du om jag följde Manchester? Ja. Eh, jo, jag, jag, jag såg när jag var i, i New York förra veckan såg mm. såg på Twitter då hade ju Bagger skrivit någonting men typ att en, en sån där jag vroligen när det finns bara slatan som gör. Mm. Så Då gick in, jag in och kommenterade också. Ja ja. Ja. Jag håller med, fast jag har inte sett det. Mm. Och sen var jag inne och kollade på, på, på, på vad heter resultat bara. Mm. så Sen såg jag. Nej, det, det är inte är intressant. det. Är ja, jobba. Mm. Alltså, okay. alltså, absolut <laughs> ja, för det, det blir ju i Uh, uh, engelskliga engelska engelsk engelska så men ändå så känns den mm. närmare än de Paris, franska eller, någon, liga, ja, eller ja. italienska vet inte det, det blir så. Mm. Och Manchester det är ju en en, en klassisk klubb. Jag ska ju dit. Mm? Jag ska också dit. <laughs> I maj. <laughs> jag, ska dit alltså, jag ska dit i november. Vadå alltså. då? På näm uh, 5 Ja, du du vara det. Ja, lite. Men jag ska inte gå på fotboll. Mm. Ska du gå på. Eh, ja, TNT. Mm. Jag har det Peter Näslund ska inte gå på nåt. <h> inte roligt. roligt. Ja. Ja, mm. trevligt. Ja, det blir kul. Fick ett tryck. Ja, ja bra. då. Ja. Kan du räkna lite grann innan. Innan nästa år. In, innan, In, innan maj. Ja, ja. In pool. Ja. ja, men det är inte därför vi sitter där. Nej, nej. Utan nu vi, har ska ska, för... ja, vi ska fortsätta vår resa här i äh, 70-talet. Jag vet jag är fortfarande inte vad det är. För. Jo, jag vet vad det är. Då har vi första alltså ska vi kanske nämna om båda har missat. Vi, vi går igenom äh, tusen svenska klassiker av Gradval Nordström och Nordström på Rabetsbordet äh, Bokförlag Och vi har haft 70-71 och nu går vi igenom Alltså 72 bara rakt av sådär mm. Så kan det gå Ja nej, eh, Ann-Kristin känner jag namnet Men jag Skellefteå. kan inte säga någonting Förutom att han kom från Skellefteå, då. Ja Vänta, som 15-åring var hon med I Yngforssells orkester <laughs> De var ju storhet Yngforssell det låter som någon sån här sändare grupp Nej, <laughs> ja det, går, det kan jag göra eh, Såg inte till när farfar var ung Jaha, vad e det då? Ung försäljs, ja All right Och här är väl har vi inte haft de här då? Huten är det. Våra vackraste 2, visor Två, Hoten är Singles Det är ganska inte säga här jag lyssnar på Den här snedtänk, jag tror jag nämnt den ja, podden. jag har på den en gång Men det inte... Vad var det för ämne då? Då var det referenshumor mm, Den har inte jag hört Nej. Jag lyssnade i morse när det gick så lyssnar på eh, om Monte Python mm. Kalle Lind och eh, Johan Glans mm. Men de har haft en en med ABBA före och efter ABBA. Ä, Abba och, och preabba. Abba mm. eh, med Fredrik Lindström, men den var det var bra och han med. Mm. de två. Okay. Och han var ju som liksom i hög med Fredrik Lindström. Och där är där är det gäller med Houdini singer så Okej. Okay. Om, om Björn. Var även Agneta med eller? Nej, det var ju bara en, en det var, ju det var en boy boyband. Boyband. Och de, de körde ju vad heter det? Det var ju men, där Björkarnas USA. Och, ja just det. vis vispop. Och mm. de kom ju från de kom från Västervik och det var en mm. av de medlemmarna som, som startade den här eh, visfestivalen i Västervik sen. Okej. Okay. Vilka höra på det sen hade vi klocklåtar eller jag läste någonting annat först det var väldigt sugen på <laughs> jag förstod vi bytte ut några här vokaler nej eller någon konsonant eller, eller, eller någon, någon barnjournalen du, var... du nämnde att han också gillar att nämna varsa var Ja, något gidansk och han pratade jämnt så här och ja. stack fram huvudet. Det finns fler som gör det. <laughs> Inga namn ja, nej. Inga glömda. Men, men eh, barnsnabeln satt man och tittade på. Så hade de en typ av ja. knattereporter. Vad gjorde de det? Det var inte så jätteintressant. Men det var, det fan, nej, de var och... inte lika intressant som, som <laughs> Hike. Men ja, jag minns De tog upp allvarliga frågor och... Allvarliga frågor för barn. Ja, de snackade kidsen för att åka helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, men det var det han gjorde. Per Shalston borde programledare. Ja, men tror du att, att... Ny men... version, då börjar han. <laughs> <laughs> då har vi en programledare. Ja, ja, han kan ju köra både barnsnalen, bullen och sen så, så, så, så, så kan han köra en studie-S. Sen, så, så, debatt eller vad det är, han kan köra allt. Han kan tala med bönder. Bönder. På bönders på bönder vis. Han kan tala med kidsen på kidsens vis. Ja, ja, men alltså han... Ja, jag är aldrig stum. Barn som håller faller i i undan. Oh. Brustnärtnas hotell med blå tåget. Den här, där har ju ena handen vet vad den ah. gör. Som senare det blev eh, statssekavtalet. Mm. Med hella Där hörde jag en liten rolig grej att... Mm. Eh, var det Ebba Grön som gjorde ju en Ja men Ebba de gjorde ju den låten. Mm. Och, och det var en snack om att Brottåget skulle göra en Ebba låt. Fast det rann väl ut i sanden tror det hade varit lite smått, smått roligt att höra tåget. Mm. Det var väl Kjell, det var han Kjell Nylén, som Leif Leif Nylén. Mm. Tjär, tjär. Det var lillbrorsan Han fick inte vara med Ja var in... Jag tycker ju Stott och är bättre i och för sig hörde jag den först det är lite Jo, jag lite drag det Men den, den är svängen. Den är bra ja, den Det är finns nog på, på, på Youtube mm. någon, någon version Bra sväng, men det, det är ju Klart annorlunda mm. Ebba är förenklaren Ja men sen har du ju tv-serien Brövna Malm med Stig Rybe och, det kommer jag ihåg, ja. Stig Rybe. Och så har du ju Ulf Brunberg, ja. han var med. Men var Sven-Rick Gamla och Olof han ja, jag kommer inte ihåg vilka det var. Och vad handlade den om? Alltså jag minns inte, jag minns bara att det var att, eh, vad heter han? Ulf Brumberg var lillebror. Ja, sladdbarnet mm. Ulf. Vad heter Ulf? Spanade gärna efter brudar. De andra nöjdes som ett liv som innefattade gemensamma frukostar, sillnubbe, kortspel och Hammarby Sämre match. Jo. jo, men det var ju riktiga södra killen. Jo, men jag har för... Jag för och, och, och sen fortsatte ju du, Ulf Brundberg i mm. samma det här äh, spana efter brudar grejerna. Han gick ut i vanheten. vanheden. <laughs> det finns ju också en tänkt om om Jönsson-ligan. Uh -huh. Då... då, då då berättade de att att det var någon gång på 90-talet eller något uppe 2000-talet på är 90 det 90-talet måste vara eh det. det var de som hade varit ute och träffa på Ulvbrunnenberg som var ute med en gäng Mm. Och då körde han lite vanheden snack med kidsen. Han försökte verkligen snacka kidsen språk Fast mm. det var väl liksom ingen som föll platt. Nej, ja, precis. Och det var väl ingen som visste riktigt vad <laughs> vad det var. Nästa som dyker upp är Då ska jag spela med Tompa Thomas Ledin Thomas Och det här måste väl vara eh, hans första platta, den där. Var det här han släppte Kärleken är som en studsande boll? Jag, jag känner igen namnet Det, mycket det är en av världshistorien sämsta alltså. jag, jag Kärleken är som en studsande boll ja, Det är som Emma Lomens. Ja men den var väl bättre, vad heter den? Som en gummiboll kommer jag tillbaka till det, till det. Ja, den är mer fyndig Det finns ah. en anfull samlingsalbum med Thomas Hedin Men få återgivning av hans många Alperskivor Det spelar tydligen hans kar karriär Gott om hitlåtar men ont om helgjutna Två tungor Fred Åkerström Vad har Fred Åkerström betytt för dig? Mycket, mycket, mycket är My lite för mig Mycket lite eh, Kajsa Stina en dotter. Precis <laughs> som Och där är allting sagt. Kaiserstina hade en hit som hette. Vad hade hon för hit? Vad inte hon som hade. Som Nilssiti gjorde en paradigm på. Kärnorna. Ja. ja. Fråga kärnorna. Ja. Där? <laughs> ja, just var det som valde vad hette. Och så var det ju Robert Gustafsson som var Kaiserstina. Ja. <laughs> just och så, då körde de med Nordmann, han var Ostman Ja. Och även Syd-Sydvästmann. <laughs> jag vet det var flera olika. Va, va, vad sa du för namn? Ja, ja, ja, Det var något med Bordsmann också. Så jag har kom kommit bord på som det var. <laughs> det har de brukat stå med Nej, det var både syffer och regering med. Vem kan man lita på med Ola Bandola Band? Det, men Det är väl en, en klassiker. Verkligen, ja. verkligen. Oppopoppa. Opp poppa. Opp. Oh, poppa. Kassa. Nej, Det var det. Oh, Opp poppa. <laughs> det är lite som som den småsvensk Ingvar Andersson när och... Ja, du du hade beställt en en en petit portionsvänner. Vad pete? Ja. PT. ja. Personal trainer. Det är lite roligt hur de betonar Klandesända Och hoppa och hoppa Tumba Ja, det just det Hoppa och på Poppa, Det var ett program som med klubben. Och frågan om inte de höll till på Skansen ja, Soliden, skansen. Här har ju Den öde stranden är ju fantastisk ja, Och den hörde jag först med Per Gessle Och John Holm är ju En, en Gessle favorit Ja och sen har jag hört den här. Den är ju den är bättre. Mm. Fast båda är bra. Kommando, en pigg Ja men gjorde de ju, gjorde den gjorde också. också. Den, då heter den sommardörr va? Nej eller nej det var, var gästle som heter sommardörr tror jag. Ja, jag. jag tror även att att. Och det här han sett i den stranden. Det är någon konstigt. Eller var det? Jag, är. Jag, jag tror att det är kommando som som hade den som sommardörr. Så kan det vara. Och de hade, de körde i sitt Det här, ja. här lunket Men jag gör att ja, den var bra Kommandos variant. Ja, jo. men jag tycker Nu är den här nu, den är bäst Mm ja, Han lever fortfarande och ja. Jag tror han ska spela någonstans Jag, jag har sett några någonstans Jag trodde nästan att han var död ja. Det låter Jaha, 1-2 1 och det var väl i Powerplay det? Ja, men det var det väl. Va, va, va, vad var jag sa? Jag sa att det var Powerplay efter 0.20 någonting. Ja, det är mycket kvar. Ja, men 0.42, då då gjorde du ja. 2.1. Ja, har ni hört det? Ja, men vi, vi pratar om original. Från ett original till ett annat original. fast Möller, fastighetsskötare. Det jag tyckte jag var skitbra på. Ja men det det det vill säga ja. Kom ni källa hur sa jag egentligen? Ja. Och, och jag får mig att en söndag den ständes sönd, på söndagkvällarna. Det mm. är möjligt. Mm. Och det var också så och det hände ju ingenting hände egentligen. Ingenting. <laughs> det hände ingenting. Det hände ingenting. Det, det, det var det ett litet så här inbrott eller någon äh, någon start från någon jag ja, minns exakt Lina Larssonberg. Det, det var det var på den på, på den nivån. Det Lång. känns nog ungefär som hem till går. Ja. Som det, Exakt. det vad, vad kallar man en sån? Det är inte en sitcom. Det, det, det, det är inte, det är inte Nä. någonting. Nä, nej. Vad är det? Jag inte vad det kallas. Och sådana här känns. Det här var. Riktigt lågbudget. Sånt här kunde ju hända på 70-talet. Och jag tror säkert att man är jättebra tittarsiffror hitta Ja. Det fanns ju bara två kanaler, Och så gick MP möller på en och så var det på den andra kanske. Kondolå, vad hette han som. Han som, som spelar. Men äh, tidens tand. Gå in på öppen arkiv och kolla på oss. Det, det kollar jag nästan aldrig på. Jag läste ju typ serien i Buster och så, mm. Men vad alltså... är inne, det? det... Edvard som skulle vara så bra. Ingen <laughs> ja. ja, var... riktig ja. teknik. Ja, han var för proffs, ja. Nej, äh, du, du, du hade ju. Björn, Björn Orkus var ju med. Och sen hade du ju även. Om eh, inte han som var kula. Kula person. Nej, det var inte. Men en. Eh, Tore Servin var ju med. Jaha. Och så vad heter han Micke Rönnberg från Ja, men just var ju det. med. Ja. Så de hade ju någon som hette. Han under Anders som kommer från Stockholm. Anders ja. Ja, just det. ja. Vem var det som var bakom? Bagan Olsson Ja, men det var ju Björnta Var det Björn? Jaha mm. okej mm. Nej det finns mycket Jag har petarkiv tror jag, jag måste... en, en klassisk klassiker, det var ju när någon, han, han tog ju hand om, om Hitt i OL mm. Och det var någon som trök till den på någon match, något match och fultryck Ja då skulle ju han Spela teater riktigt Vad heter han? Björn Nordqvist mm. Jag kommer ihåg just det där var är det, det du som skallade honom? Jag ska lära dig! Och skådespeljeriet där. <laughs> ja, kommer ihåg att han inte var... Den, Nej, han var inte den... Supertalagd Och så var det fint att de skulle rösta in bagan i... De skulle rösta in han i, i styrelsen. Mm. Och då hade ju Edvard och Jormas styrmamma... De hade inte skrivit bagan, utan skriver sotan. Eller... <laughs> Här hoppar vi från MP Möller till Årskungen Ja, Sen hade vi en klassiker Det här är bra minne från 72 flyttade vi från Solberg till storstan Övik länge Och så börjar jag på Dagis mm. Och så kom jag in på Dagis och Det kommer jag faktiskt starkt med Det var en utvecklingsstörd som Som var på den här avdelningen vad tok. Hey Maverick. Älskar den låten. Jo, tog det har sex alltså... skrägen burken. Hey Maverick har aldrig hört det. Så... Jo, jag, så jag, jag... jag förknippar fortfarande med honom. Vi hade ju eh LP-skivan. <laughs> Kinkung. Ja, ja. Burken. Eh med burken och rockfolk. just med. det. Ja. Och eh jo, men jag får mig att, att Hey Maverick, Den var ju både med på 10 i topp och Svenstoppen samtidigt. Jaha. Uh -huh. Sjöng på svenska resten eller? Nej, nej alltså den låten sjöng han på svenska ja. ja, jag tänkte det Var det, hey, baby, baby. Ja. På det är bara skönt Men sen var det ju mors lille Olle I skolan Ja visst ja gick. Plockade blåbästålen han fick Och så, vad gjorde han med dem? Och så svarade ju Svarade, vad heter det? Rockfolket, köpte öl, Och det var ju och... <laughs> Vad du kan Har <laughs> du pluggat på inom om Jag har läst på, en nostalg till Jag <laughs> Jag är att höra det. Jag ska, det måste jag avsluta. Ja, men det kan jag avsluta. Hey, vad gjorde han med dem? Eller vad gjorde för dem? Köpte... Köpte... Köpte... Låt som tarsans, är även det Jag snackar folkens språk. Men och det, det, det, det... Det var väl det, det punkaste som... Ja, det var väl det. Likt garna Ja, precis. Och köpa öl. Och det, det var som... Jo, och på den, för den var inte bland live, den, den, hela skid-helpen, tror jag. Mm. Och så var det någon som skulle sjunga någon, någon liten lugnare sång, och publiken, Gordon Mars, han skrek: Håll i käft mm -hmm. Och det minns jag också, vi som, Och jag var en kille till, som hade den energivan. Ja. Mm. Eller han hade den först sen köpte jag den, Och som åtta år och, och, och, och så här man han, han spelar, och nu som här, och, och så Håll i käft. Och då var det var ju så jättestor. Oj! Oj. Ja. Håll i käft, det var ju jäkla abuset. Ja. Man drog ner ljuden när sen satt och lyssnade. Med örat <laughs> mot högtalen. Fortsatt 2-1. Eh, 6-35. Kom igen, några stolta hockey. Filmen Arthur and the Dung. det för någonting? Det här är ju en sån här jätteskumt gäng. Inkommer i Gösta gjorde bland annat. Mm. Som Magnus Övlar gjorde senare. Okay. Och det, det är så mycket... Uh, så mycket hyschys om vilka det finns ju ingen som vet fortfarande än idag vilka det var, det var snack om att, att det var att Thomas Vie och Thomas och Mikael Vie att det var de två som, som hade det här och det var men tydligen ska det vara två helt okända och spelare liksom på element och det, det låter liksom ja men jättelurigt. Mm -hmm. de hade ju även det säga. Ja men bara eh, inkom i Öster, du min ända vem Missan spinner Subjekt och predikat Dyngan rinner i takt Ingenting i din hjärna Så, så, så det, det är ju Dyngan rinner, rinner i takt och bra ja. Ja. Mm. Och då var det här om Allan Vega mm. ja 3 tre. Ett. tre ett. Underbart Vänta. Ja. Nej. <laughs> Vilken kung Ja, ja men det, det är väl här Den är ifrån eh... Vi måste höja våra ja. röster för att höras. Vad heter den? Ja, det är den. den ja, okay. ja, det heter så. Och det är väl... Eh, den hörde man ju då. Ah, ja, visst. Sen här, den sista. Vi ska inte nämna var 73 i början. Men, men eh, den sista var 72. Eh, det såg jag mycket på. Sant och sånt. Sant och sånt. Staffan och Bengt. Jaha, just det. Mm. De hade ju först Sant och sånt. Mm. Och då var det ju som... som bengt han var väl jag tror vi pratade om Staffan och Bengt någon ja, han, ja. han var väl en lite han, var, han hade lite brasserrollen lite, lite sådana små små mm. inte dummen. Och, och Staffan var lite. Liksom. Ja den den kloka och visa ja. som, som lärde som lärde Bengt. Mm. Sant och sånt och sen hade de ju julkulen Staffan och Bengt. Ja men det var ju skitbrutt. Ja det var, det var ju fantastiskt. Och så fanns ju Det gjorde killingen ju också då. 200 som var staff på Ja. Vad var det då kunde göra? Har du det bra? Det kan man ju säkert. Ja. Ah, ja, nej men det där var det där var väl i tror att ett Ja, och jag kom på när jag cyklade hem idag att jag, jag har inte gjort något inrikes inte riktigt. Körna. Kort kommentar, är det bra match? Ja. Jag kan säga att det var... Var helt jämt, men är helt PP har gjort alla tre i Underbart. Hur är Patrik Hur är Patrik Karlqvist? Vad du? Hur är Patrik Karlqvist? Say again, you have to Hur är Patrik Karlqvist? De är de är ju Andreas sa ju att ah, vi kommer att köra mycket PP och boxplay på träning. För det är ett avgörande att träffa han på skog. att man har emot i boxplay där och gjort skick. Vad äckligt. Där ser ni i bakgrunden bökar. Det är det det Underbart. Ja, ja, det är viktigt att vinna här. För Västerås har ju mitt lag. De har ni på klart i okej. Nej, nej. Djure har ju huvudet Men han var ju Västerås påvakt för tre år sedan. Ja. Du, du, du är med i podden Du är med i podden nu så du vet Du är med i podden nu så att du vet Du är med i podden Ja, det är en poddinspelning Vi vi satt och kollade på Vi förde den via uppdateringar. Så att, men du är med i podden nu så, så vill ha live-rapport. Jag live rapport. Ja, Är, är jag med i pod podden? Det är så att <går> på ja. Det är en underbar stämning. Jag måste hoppa på klacken. Det är ganska fint. Och, och då träffar jag Go to my i puben. Där bara står där och man inte på en Har du inte varit ut på läktaren? Right. Du, du, du, du, du, vi intresserar på Det är tyrlåstemligt men är och går och vägen till <laughs> ja, det är lågt går på alla vägningar så är hälsa Är det bra? Ja, här ja. ja, är såny jag killen så. Ah, är det bra? Vi hörs Hej alltså, då till till okay. vänken Allt är bra, bra mm. avrundningar. Ja. Av Bohrs <laughs>